Леся Українка, і все-таки до тебе думка лине. І все-таки до тебе думка лине, Мій занапащений, нещасний краю, Як я тебе згадаю, у грудях серце стуги, З жалю гине. Всі очі бачили скрізь й насилля, А тяжчого від твого не видали. Вони б над ним ридали, та сором сліз, що лються від безсилля. О, сліз таких вже вилито чимало, країна ціла може в них втопитись, доволі вже їм литись, що сльози там, де навіть крові мало».